היוסר גויים הלא יוכיח, <יוחייה> המלמד אדם דעת. אדוני יודע מחשבות אדם, כי הם האוול. <מהבל> אשרי הגבר אשר תייסרנו יא, ומתורתך <עומת> תלמדנו להשקיט לו מימי רע, עד ייקרא לרשע שחד.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 חסדך אדוני יסעדני, ברוב שרעפיי בקרבי, תנחומך ישעשו נפשי. הי חברך <חובריכה> כסא אבות, יוצר עמל עלי חוק, יגודו <yagoddu> על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו. ויהי אדוני לי למשגב, ולא היי לצור מחסי. וישב עליהם את עונם, וברעתם יצמיתם, יצמיתם אדוני אלוהינו.